Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi mishiruri anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Shadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd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 Berkata al-Mu'allif rahimahullah ta'ala Al-Imam Ibn Hajar al-Asqallani Wa'anhu Radiyallahu ta'ala anhu Ya'ni an'abi hurayratan Radiyallahu ta'ala anhu Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam Man lam yada'a qawla al-zur Wal'amala bihi wal jahla Falaysa lillahi hajatun Fi an yada'a Ta'amahu wa sharaobahu Rawahu al-Bukhariyu wa abu Dawud Wallafudu lahu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Malam ya ada qaula barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta wal amala bihi, dan mengamalkan dengannya wal jahla dan sifat kejahilan atau amalan kejahilan fa laysalillahi hajatun maka Allah subhanahu wa taala tidak butuh tidak memiliki kebutuhan" fī ayyadaa'a ta'āmahu wa syarābahu di dalam dia meninggalkan makanan dan minumannya maksudnya Allah tidak butuh dengan puasanya dia disebabkan karena dia tidak meninggalkan ucapan zūr ucapan dusta amalan dusta dan kejahilan hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud dan lafaz dalam hadis yang kita bacakan ini adalah lafaz Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya Berkata syari rahimahullah yang pertama Al-Mufraudat Anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu tal'anhu Qawlus zur ay al-kathib Ucapan zur maksudnya adalah ucapan dusta Al-amalu bihi ay al-fi'lul ladhi yuthmiruhu Qawlus qawlu zur Ya'ni beramal dengannya maksudnya Perbuatan yang menimbulkan Dengan sebab ucapan zur itu Menimbulkan apa? Perbuatan-perbuatan dusta. Nah, maksudnya perbuatan-perbuatan buruk yang ditimbulkan dari ucapan dusta tersebut. Barang siapa yang melakukan ucapan dusta dan amalan dengannya. Dan amalan yang mengakibatkan, ya timbulnya amalan yang buruk dari sebab itu. Al-Jahlu'ai As-Safah. Kejahilan adalah kebodohan. Yang kedua al-bahath pembahasan hadis ini berkata Syari rahimahullah hadzal hadis rawahul bukhari bihadzal lafdhi fi kitabil adab min sahihihi min hadithi ahmad ibnu yunus haddatsana ibnu abi dhi'ab anil al-maqburi ana bihurairah radhiyallahu ta'ala anhu aninnabiy sallallahu alaihi wasallam qala mana yang tidak mengikuti perkataan Zul, dan berbuat dosa, dan tidak beriman, maka tidak ada keperluan kepada Allah untuk menghukumnya. Dia makan dan minum. Ahmad, rahimahullah, fahamkan aku seorang yang Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dengan lafaz yang kita bacakan di dalam kitabul adab dari sahih al-bukhari dari hadis Ahmad bin Yunus Ya Ahmad bin Yunus mengatakan hadatsana Ibnu Abi Dhi'b Ibnu Abi Dhi'm menceritakan kepada kami dari Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW Qala man lam yajad qaula Rasulullah bersabda barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta wal amala bihi dan amalan yang ditimbulkannya wal jahla dan kejahilan kebodohan fa hajatun ya maka Allah tidak butuh di dalam dia meninggalkan makanan dan minumannya Qala Ahmad berkata Imam Ahmad rahimahullah afhamani rajulun isnadahu ini di sini ada isyarat wallahu alam. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam matan wa Abu Daud wa lafdzulahu rahaul Bukhari wa Abu Daud wa wa Abu Daud wa lafdzulahu. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Abu Daud dan lafadz yang dibacakan yang dinukilkan oleh beliau ini di dalam Sunan Abi Daud. Namun ternyata Asy-Sya'ri rahimahullah menyebutkan Syekh Abdul Qadir Bahawa lafadz ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Adab. Ya, melalui jalan Ahmad bin Yunus yang menceritakan kepada kami kata beliau Ibnu Abi Dzaib dari Al-Maqburi dari Abu Hurairah ya, dengan lafaz yang sama ya man nah, lam yada qaulaz-zur wal amala bihi wal jahl walaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu Naam mestinya di sini ada sedikit ya, uh, kesalahan ya, ucapan Al-Muallimah, rahimahullah Abu Dawud. Wallafdu Lahu ya Nili Abi Dawud. Ternyata lafadz itu juga adalah lafadz dalam Sahih Al-Bukhari, rahimahullah, dalam Kitabul Adab. Kalau Ahmad berkata Imam Ahmad, Afhamani rojulun isnadahu. Imam Ahmad mengatakan, ya seseorang memahamkan kepada aku tentang sanatnya. Yani sanatnya ini sanatnya hadis ini. Wafinusqat wafinusqatin min Sahih al Bukhari, wahai yang telah syarah al Hafidh Ibn Hajr an al Makburi an Abihi, kata al Hafidh di al Fadl, dan katanya di akhirnya, kata Ahmad, fahamkan, orang yang bersumber Ahmad adalah ibnu Yunus al Madkour. dalam nuskhah dalam salah satu nuskhah apa bahasa Indonesia nuskhah naskah nampah bahasa Indonesia jadi naskah itu diambil dari bahasa Arab nuskhah nah dan sudah menjadi bahasa Indonesia dalam salah satu naskah dari Sohail Bukhari wahyullah ti syarah al Hafidh ibnu Hajar dan itu yang disyarah oleh Imam al Hafidh ibnu Hajar Disebutkan sanatnya dari Al-Maqburi dari ayahnya, ya, jadi tidak langsung dari Abu Hurairah, tapi dari ayahnya Al-Maqburi r.a. Kata Al-Hafid di dalam Fathul Bari, ba kauluhuna fi akhirhi. Jadi yani ucapannya Rawi dalam akhir hadis ini atau di akhir hadis tersebut, iaitu yani ucapannya, kala Ahmad Imam Ahmad mengatakan. Seseorang memahamkan kepada aku sanatnya hadis ini, iaitu Ahmad yang dimaksud adalah ibnu Yunus al mazkur ya adalah ibnu Yunus yang disebut dalam sanat ini, Ahmad ibnu Yunus yang mengatakan had ibnu Abi Thalib. Nah, jadi Imam Ahmad maksudkan Ahmad ibnu Yunus memahamkan kepada aku sanat, apa? Seseorang memahamkan kepada aku sanatnya hadis ini, iaitu. Sanatnya hadis Ahmad bin Yunus. Nam itu maksud daripada uh, ucapan Imam Ahmad Rahimahullah taala afhamani rajulun isnadahu. Walma'na annahu lamma sami' al min ibni Abi Dhi'ab lam yatayaqqad isnada isnaduhu atau lam yatayaqqan isnadahu min lafdhi shaykhihi Faafhamahu afhamahu iyyahu rajulun kana ma'ahu fil majlis. Nah maknanya dari ucapan itu bahawa Imam Ahmad bahawa Imam Ahmad bin Yunus ketika mendengarkan hadis ini dari ibnu Abi Daud, ya Imam Ahmad tidak yakin kalau sanatnya ini dari lafadz gurunya, gurunya Ahmad bin Yunus, iaitu ibnu Abi Daud. Nah jadi Imam Ahmad tidak yakin, ya padahal di sini beliau menggunakan kata hadhasana menceritakan kepada kami. Ya, ini lafadz yang tinggi ya, lafadz-lafadz yang jazm di dalam ee uh, isnad al-hadis, ya, dalam periwayatan sanad hadis dengan lafadz haddatsana itu tingkatan tinggi yang menjazmkan, yang memastikan. Naam, namun di sini Imam Ahmad mengatakan afhamani rajulun isnadahu Ya, bahwa seseorang memahamkan kepadaku tentang sanat hadisnya Ahmad bin Yunus ini. Ya, yang beliau diceritakan oleh Ibnu Abi Dza'if ab, gurunya. Maknanya ucapan Imam Ahmad bahawa beliau tidak yakin. Ya, lafaz yang disebutkan oleh Ahmad bin Yunus ini adalah dari gurunya, yaitu Ibnu Abi Dza'if. 6. Fahamahu ia, rojulunka nama ahu fil majlis. Imam Ahmad difahamkan oleh seseorang yang bersama beliau di majlisnya pada waktu itu. Wakahalafah Abu Dawud, riwayat al Bukhari, faqr al Jalhadif al Madkour an Ahmad ibni Yunus. Jadi di sini para kalafikum, ya terdapat isyarat ya, kejelian dan ketelitian, ya para imam alul hadis. 6. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya ketika nam disebutkan oleh seseorang yang bersama beliau di majelisnya, yang di mana beliau ya, berita tersebut memahamkan kepada beliau bahwa lafadz yang dinukilkan tersebut dalam sanad apa dalam dalam hadis Ahmad bin Yunus itu. Itu bukan lafad dari gurunya. ya, ibnu Abi Di'ib. Nah. Tetapi mungkin di sana ada lafad yang berbeda. Ya. Wa kada khalaf Abu Daud riwayat Al-Bukhari. Imam Abu Daud menyelisihi riwayat Imam Al-Bukhari. Fa akhraj al haditha al madhkur an Ahmad ibn Yunus. Lakin khalafi akhirihi. Khala Ahmad. Fahimtu isnadahu min ibnu Abi Di'ib. Wa afhamanil hadithi rajulun ila jambihi arahu ibna akhihi. Naam, di sini ada perbedaan ya. Uh, apa? Dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Naam, dalam riwayat Abu Dawud ada perbedaan ya, beliau menyelisihi riwayat Al-Bukhari sehingga Imam Abu Daud mengeluarkan hadis ini dari Ahmad bin Yunus akan tetapi di akhirnya ya pada akhir dari hadis tersebut ucapan Imam Ahmad fahimtu isnadahu min min Ibnu Abi ib. ya, terbalik jadi maksud daripada apa uh, ucapan Imam Ahmad aku memahami sanad hadis ini sanadnya Ahmad bin Yunus itu dari ibnu abid ib, jadi berlawanan kalau yang sebelumnya disebutkan Imam Ibn Hajar, ya bahwasanya Imam Ahmad tidak yakin kalau itu sanatnya dari gurunya Ahmad ibnu Yunus yaitu ibnu Abdid ib. Justru Imam Abu Daud ya menyebutkan bahwa Imam Ahmad mengatakan sanatnya adalah dari ibnu abid ib. Nah dan itu aku difahamkan oleh seseorang yang Bersamaku di majelis. Nah. Jadi, ada dua versi. ya. Nah, bahwasannya Imam Ahmad tidak yakin kalau itu sanatnya dari Ibnu Abidye'eb. Ya, versi Imam Abu Daud menyebutkan bahwa Imam Ahmad me meyakini bahwa sanatnya itu dari Ibnu Abidye'eb. Nah. Nah. Huma kalau al-Hafid kemudian Imam al-Hafid mengatakan Fayyuh malu ala anna Ahmad ibn ibn Yunus hadda bihi ala wajhi ini, iaitu yani, anna ibn Yunus lama sami'ahu min ibn Abi Da'ib khafi' anhu bagi lafzhi amma ala riwayatil al bukhari fa min al isnad wa amma ala riwayat Abi Da'ud fa min al matn. Nah maka Imam ibnu Hajar mengkompromikan rahimahullah. Ya, dengan dua versi di atas kata Imam Al-Hafidh rahimahullah ya, yuhmal ala anna Ahmad bin Yunus ada kemungkinan ya, yang pertama bahwa Ahmad bin Yunus hadatsa bihi alal wajhain, dia menceritakan hadis ini dengan dua sisi. Ya, dua sisi. yakni sisi yang pertama bahwa Ibnu Yunus lam asami min Ibnu Abi Dza'ib Ketika beliau mendengarkan hadis ini Dari Ibnu Abi Di'ib Dari gurunya Khafiya anhu ba'adu lafzihi Ya Sebagian lafadnya Tersamarkan dari beliau Dari Ahmad ibn Yunus Sehingga Berarti ketika dia meriwayatkan Ya, kedua kalinya Pertama dan kedua Terjadi perbedaan lafad Nah, terjadi perbedaan Lafad, karena Salah satu periwayatannya itu Ada yang samar yang tersembunyi dari beliau Dari Ahmad ibn Yunus Sebagian lafadnya nah, Sehingga Itu sebabnya ya, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah Mengatakan Dalam salah satu versi bahawa Beliau difahamkan oleh seseorang Ya, Sanat yang dinukilkan oleh Ahmad ibn Yunus ini Bukan dari gurunya Yang kedua Ya dinukilkan bahwa Imam Ahmad mengatakan itu adalah sanad dari gurunya Ibnu Abdiy. Nah maka ya Al Imam Ibnu Hajar mengkompromikannya. Nah demikian Barakalafikum. Nah Faminal isnad wa Imam ala riwayat Ibnu Dawud Faminal Matan Jadi dalam riwayat Bukhari. Nah disebutkan di sini Amma ala riwayat al Bukhari. Adapun dalam riwayat al Bukhari itu dari sanatnya dan adapun dalam riwayat Abu Dawud itu dari matannya. Nah jadi apa yang benar ya kalau dikumpulkan sanat yang disebutkan ini ya dari Ahmad bin Yunus ibnu Abi Da'eb al, al Makburi dari Abu Hurairah. Kemudian disebutkanlah matannya Yaitu matan yang kita bacakan tadi Nah Taib barakalafikum Kemudian Wa kada'urada berkata syarrah rahimahullah Wa qad awrada hadal hadis al-Bukhari fi kitabis siam min hadisi Adam ibn Iyas haddatsana Ibn Abi Dhi'b haddatsana al-Maqburi Sa'id al-Maqburi anna bihi annabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu nabi sallallahu alaihi wasallam man yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi haja ya yada ta'amahu wa syarabahu Naam juga hadis ini diriwayatkan riwayatkan di dalam kitabus siam oleh Imam Bukhari dari hadith Adam ibn Iyas Ya Adam ibn Iyas menceritakan kepada kami, kata beliau, Ibnu Abidzaib. Berarti ini jalan yang lain. Selain dari Ahmad ibn Yunus, ya, juga dari Adam ibn Iyas. Nah, sanatnya menceritakan pada kami, Ibnu Abidzaib, menceritakan pada kami Sa'id al-Makburi dari ayahnya. Ada tambahan dari ayahnya. Dari Abu Hurairah. Nah, kalau sanat yang pertama tadi, dari Ahmad ibn Yunus, tidak ada dari dari ayahnya langsung dari Abu Hurairah dari Said Sa al Makburi dari Abu Hurairah. Naam. Ya lafadznya sama, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya. Ya. Dan beramal dengan apa yang ditimbulkan dari itu, kemudian ada perbedaan lafadz, tidak ada di sini al-jahal. Ya. Tidak ada tambahan al-jahal kalau dalam lafaz yang dikutipkan oleh penulis rahimahullah ada lafaz al jahlah. Nah, jadi ada perbedaan sanad dan perbedaan matan. Ya. Hadis Adam bin Iyas. Wa <tik> lafdhul <tik> ladhi <tik> auradahul Bukhari fi kitabil adab wa lafdhul bab alladhi auradahul musannif huna fi bulugil maram wa nasabahu ila Abi Daud ma anna Abi Daud disebutkan ini kalafdhul bukhari di kitab siyam "Laisa fihi wal jahl." Naam. Jadi lafat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab itu adalah lafat yang diriwayatkan di sini, yang dimuat di sini oleh Imam Ibnu Hajar ya, dalam Bulughul maram ini. Naam. Itu dalam riwayat Bukhari di Kitabul Adab. Naam, wanasabahu ila Abi Dawud. Kemudian Imam Ibn Hajar menisbahkan menyandarkannya kepada Abu Dawud. Padahal lafdz Abu Dawud fi Sunanihi kalabdul Bukhari. Padahal lafadz Abu Dawud dalam sunannya itu sama dengan lafadz al-Bukhari dalam Kitabus Siam. Dalam Kitabus Siam. Naam, berarti di sini Imam Bukhari meriwayatkan dua ya dalam Kitabus Siam dan juga dalam Kitabul Adab. Nah, ee nah, uh, Imam Hajar rahimahullah menyebutkan di sini ya dengan lafaz yang beliau nukilkan tiga poin tadi man lam yada kaula zur wal amala bi wal jahlah Itu tiga ya. Lafaz ini juga dalam Sunan Nabi Daud sama. Ya. Sama dengan ee uh, lafaz Imam Bukhari dalam kitab Ashiyam. Yang ada perbedaan adalah Imam Bukhari dalam Kitab Al Adab. ya Jadi di situ letak ya, penyebabnya. Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar menyandarkan lafadz ini adalah lafadz khusus Imam Abu Dawud. Padahal juga lafadznya Imam Bukhari. Ya, namun dalam Kitab Asyam. Nah, bukan dalam Kitab Al Adab dalam kitab Al-Adab ada perbedaannya. Jadi mungkin itu yang disangka oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah bahwa ee uh, ini bukan lafaznya Imam Bukhari tapi lafaznya Imam Abu Daud saja. Walhasil hasil barakallahu ini kesalahan yang uh, dakik ya, yang enam tipis ya, samar sehingga para ahli hadis enam menelitinya meluruskannya. Naam. Para kalafikum. Afwan ya, saya bacakan kembali. Jadi Imam Ibnu Hajar menyandarkannya kepada Abu Dawud, padahal lafaz Abu Dawud dalam sunannya itu seperti lafaz Imam Bukhari dalam Kitabussiyam. Ya, laisa fihi laisa fihi wal jahlu. Tidak ada di dalam lafadnya Al-Jahlu. Wa inna mawaradat hadhi lafadha lil-Bukhari wahdahu fi kitabil adab kama asyartu. Naam. Saya ulangi kembali. Jadi Imam Abu Dawud, lafad Imam Abu Dawud dalam sunannya, sama dengan lafad Bukhari dalam kitabus siam, yaitu tidak ada kalimat Al-Jahal. Ya, Afwan. Tidak ada kalimat Al-Jahal. Sementara dinukil kalau Ibn Hajar, ada kalimat Al-Jahal. Naam. Inna mawaradat hadhihi lafza, ya, al-jahal ini datang dalam riwayat Bukhari saja itu di dalam kitab al-adab sebagaimana yang aku isyaratkan. Ya, jadi eh, yang benar itu dalam kitab al-adab lafadz al-jahal ini Imam Bukhari meriwayatkannya dalam kitab al-adab, bukan dalam kitab siam. Dalam kitab busiyam tidak ada lafadz al-jahal. Ya, dalam kitabussiyam Imam Bukhari itu tidak ada lafaz al-Jahl. Naam, dan juga Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya tidak ada lafaz al-Jahl. Tidak ada lafaz al-Jahl. Naam. Demikian Barakalafikum Sehingga uh, ketika beliau mengatakan Abu wa Abu Daud, lafaznya untuk Abu Daud, ini keliru karena lafaz Abu Daud tidak terdapat di dalamnya. Al-Jahl Tidak terdapat di dalamnya kalimat Al-Jahl Nah Demikian Barakalafikum Kemudian uh, Kesimpulan dari hadis ini Yang ketiga Kesimpulannya yang pertama Anna kaulaz zur wal amalabihi Wal jahla Yajrah saum, Bahawa ucapan dusta dan amalan yang ditimbulkannya Dan kejahilan itu Akan mencacatkan Puasa, menjarah, ya, puasa seseorang. Namp, maksudnya mencacatkan, ya, ya, dengan dengan sebab Allah Subhanahu Wataala Sosalam mengatakan, "Faleesalillahi hajatun", ya, tidak ada kebutuhan bagi Allah di dalam puasanya orang tersebut. Namp, kemudian yang kedua, an-nahuyahsha. Ya Allah atau Yusha Allah manirtak bahadil maasi, wahyu saim Allah yuk balaminhu siamahu, Allah yuk balaminhu siamuhu. Nah, dikhawatirkan atas orang yang melakukan maksiat-maksiat tersebut, ucapan dusta dan amalan yang ditimbulkannya dan kejahilan, kebodohan, semua itu akan bisa mengakibatkan puasa seseorang tidak diterima. Ya. Bisa menyebabkan puasa seseorang Batal atau tidak diterima Nah minimal Ya hilang pahalanya Ya sekedar dia menegakkan Kewajiban tapi tidak mendapatkan Pahala apapun Nah Karena ya Dia tidak masuk dalam pembatal-pembatal puasa Yang disebutkan oleh para Ulama Nah namun perbuatan dosa yang seperti itu Ya dia berdosa Dengan dosa tersebut namun dari sisi membatalkan puasa atau tidak ya maka minimal kita mengatakan dia tidak mendapatkan pahala apapun ya sehingga dia rugi dalam mengamalkannya walaupun ya kewajiban puasa dia telah menegakkannya nah sama dengan haji ya sebagai contoh ya haji misalnya orang yang berhaji dengan uang yang haram uang riba misalnya Ulama memberi fatwa bahwasannya ya, itu tidak masuk dalam pembatal pembatal haji, ya. Namun hajinya ya, Sekedar dia menegakkan rukun Islam sudah kewajibannya. Namun dia tidak dapatkan apa-apa. Ya, dia tidak dapatkan pahala. Begitu pula dalam solat dalam hadis, ya. Ada orang yang solat, ya tidak ada pahalanya sama sekali. Ada yang sepersepuluh, sepersekian. Ya bertingkat-tingkat pahala orang yang yang menegakkan sholat itu sesuai dengan keikhlasan dan apa ikutannya dia terhadap sunnah Nabi kita shallallahu alaihi wasallam dan dalam hadis ada yang sama sekali tidak dapatkan pahala apa apa sekedar dia menegakkan kewajiban Allah wa lam demikian pula dalam amalan puasa ya akan tapi di sini beliau mengatakan wahwa saim apa yuksha? Dikhawatirkan Allah yuk balamin husiyamu. Kalau orang yang melakukan dosa-dosa itu tadi, bisa jadi tidak diterima darinya puasanya. Nah, maksudnya tidak diterima pahalanya. Ya, sekadar dia menegakkan kewajiban. Atau tidak diterima puasanya, maksudnya batal puasanya. Ya, sehingga dia wajib apa mengkodoknya? Kalau dia bertobat, ya, Allah wa lam kita cukupkan lebih kurangnya. Saya mohon dimaafkan. Tak kira dengan farou majlis. Subhanakallahumma bihamdik. hamdik. Syaduan lain dah hilang tak. Staf pura waktu boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.